Gure gomita gaur bizi mogimenduko Xabier Arluxet e egunon eta ongetori Xabier. Bai, egunon. Egan erda bizik egun dikaintzina iparaldeko klimat. Kampamendua, antolatzen duela, eh, klimaren borroka, Euskal Herri Burudiabe proiektua, eh, desafio klimatikoa, altsatzeko estrategiak, ekintza molde desberdinak, horiek guztiak gogoetatuko dituzue gaurtik iganderat, hotz haste formakuntza haste oparoa, eranen eh, dugu, lehenik eh, norendako eta zargaitik a, formakuntza fase hau bago den idekia dela aitana e, zehazten se astenal da bon, da ja tanik klimaren arloanen mugitzen diren erritarentzat eh besakontzeko eta bere ezagutza maila fiskat goiti pusaratzeko baina berdenboran ere e, arglo hortan e, ondoko uxtetan e, mugiltzen edo en ekintza egiten eh hasi naiko dutenentzat bi publiko konkitzen ditu eta egina den moduan egian ere hautattzeko e, moduan alhalbi e, e, bat. E, jendek parte arte dezan egina e, da, e, nahi baita asteko e, formakuntzak atxetan dila. sekonan batzuk ezpari badia ono bakantzetan atzetan segitzen altuztela eta asteburuan aldiz larun bat igandian egun osoan e, parada bada denak e, juntatzeko e, ber denboran ere banaketa a dela e, e, azpi magatzen arte teorikoago bat bautzula asterenetiko stilalera eta larun bat eta igandean programazioenak eago zehatzago pratikoago atxamain dutela. Mm -hmm. mm -hmm. Zer haitik udabetean, Mresinski, ez dakit galdera pausatzen alda, ustailaren ogoi batez hola aste bateko formakuntza antolatzea? Bai, bat akampamendu itza e, eta azken urteetan klimabungimenduak horre estatumaila, baina Euskal Herritik joan den alternatima dinamika hortan sartzen da, e, antolatua izan dira azken urteetan klimakampamenduak bon, udagiruan erresoa itakan hanpoan, han jende biltzea eta uh, gune zabal batzutan ere uh, orako formakuntzen plantan emaiterat. Uh, gertatzen da, ahakashtaz ahakashta, joan den urtekoan mila persona ziela hiri eta eskualde eredugu harri batean, gune hortan, uh, han uh, transizio ekologikoa plantan emaiten baitute erriko etxe mairan. Horten uh, testu inguru aldatu da, mila pertsona bertokian juntatzeko uh, be, zaila, izan, zaila izain zen, dozien giztaz, uh, neuri sanitarioak konduan hartu ondorioz erabaki bat hartu izan da eskualdeka uh, anturlatzera deszentralizatoa egitera eta betaldeko uh, tokiko taldek gain hartzea eta badira olako amabost iniziatiba eta or, uh, ez da milaka, baina bai, milaka azken finain, iaz mila berxona bildu badira aldiuntan badakegu askoz gehiago unkituko dudituela eta uh, berxasoina badiatzen da, u da moztura aire eta hor uh, ekintza uh, faseak berdin txipitzen dienez, beh, formatzeko uh, tarte onbat zela uh, kontsiretoa izan baita azken urtetan. Izen nahi maitea galde egiten zenuten, uh, ez dakik, bilan bat eiten alda, parte hartzea ahondzia izan da diontan ere? Bai, bai, bai, zen, jadanik edozen egin izan publiko zabalari igorrean uh, izan nahintzin, uh, barneko sareetan eta uh, itzulikatu da uh, gomita, eta jadanik Frankofite fite uh, e bildu dira. Oan ez dira uh, formatzuntza egina den moldean, uh, arratsetan, kampoan egiteko gizan egina dira. Eh, plazetan, eta justuki uh, aire istorio eta uh, uh, nola gaiten da uh, konfinamenduko eikaskaiak konduan hartuz, ideia da hor uh, albeseen librean, aire estatuan egiterat. Euria balitz, bada planobe bat, uh, baionan honan dibaitira hor uh, beh, egoitza berezibatean, mainieto izinekoan uh, eginen dira. Orduan uh, jadanik fite, uh, bete dira lehen parteak, eta publiko zabarideki da horan zenbakiak e, e, emaiteko Ez dakit, edo zingisaz, ez dira or uh, a, a, trumilka jende sartzen ere, baina uh, badakit, barneko erantzunetan Frankok parte hartu utela. Mm. Parte hartzen al da horreinu, ala zaila? Hortako, antolatzeko, id, uh, bada bisimugi.eu webgunean uh, programazioaren zehaztapen guztiak baitu zide, eta uh, obedai, izena baita uh, batzuetan berdin uh, plano B balin bada gela hortan uh, mugatu izaitena baita. Mm. Hortan, izena eman ez gioz gaitu ziretasun guztiak gero arribatu edo planoa, planoa ebe e, muntxas egitzeko, e, bestenez web guna da plaza idikietan direla denak eta euria balitz sartuko gintazke mainieto gela hortan. Mm -hmm. Beaz, bizi uh, mogimenduaren klimaren aldeko borroka ez da berria, urundik ere, eta beh, oartazen aldugu klimaren aldeko erritar gailu antolatzen duela bihar Florence Laster David diputatuak angelun, ara biek memento berean zer egan haidu, zer Se, bada hor? Uh... Ba kotsak bere eritmo eta bere agenda, suposatzen dut uh, gai horretan ez dut uh, erritarrak berdin gomitatzen dut, deputu batek holako uh, kasuetan. Zer um, ba, gaia hartzea ere hori lehen baino gehiago azkenean. Bai, behar duan, e, berdin gizartean eta artean Gai hori ez dela gehiago teorikoa edo uruna asenditzen eta, e, badirela, eguneroko bizian ondorioak klima aldaketa horrekin eta horitzik lan da Gai Ezkampo e, izaitak erakosten duela ardura horokorra nahi duenak ordezkatu, ziren badu ero eski hartzen Gai hori e, joko ezkampo dela e, or, mesu hori izaiten alda, egutegian bertemboran izaita hori izta utzutnik hanitz, e, explikazioen emaiten alko kochak berazne da baitu. Uh, aldiz hala, gauza egiten dena hor, aldiz uh, klima kampamentu batekin ez da hitzetan egoitera, kontzientzia hartzea zer diren klimaren gburuko egonkak, zer den eradikale eta pragmatiko itsa itera ranaibaita gaia sakonki hartzera eta uh, nola aitzinamenduak lortzera etapaka, etapaka biziana, uh, eta etapaka eguneko bizian eta holako estrategiak dira uh, giego ikertuko, uh, ber momentuan izan dirareko goetak gozas uh, etxe ingurutik eh, klimara joaiteko bide hori eta ze, eh, nola ikusten alden gai hori, hori guziak dira parte teorikoan astere netiko stilalera. eta estiralean adibidez badela gara oh, ere bizik eraman duen egitasmo berezi bat da Euskal Herria buru jabe egitasmoa da nola in, eh, gure lur aldea bilakatzeko eh, klima aldaketarekiko erresiliente gana baita bizitzentukun aldaketa horiek nola jasan bekiago eta nola gure lur aldea iraunkor bilakadarin ez dezan eh, kaltetu eh, aldaketa hori bere bizimoldeak, antolaketa moldeak eh, egokituz, klima eh, aldaketa haintzat hartuz ogan badira horako formakuntza eh, asterentik hostilalera eta eh, no, teoriko teorikoiek, joan, makosek ikusiko du beste aldetik zer diren aipatu duzun deputatuaren programazioan hain sakonkioa iten denez eta lugaldeari lotzen dien elementuak konduan arzentien ez eta larun bat eta igan dan izan denak geago da eh, militantzia praktikoa eta asare sozietet ekokomunikazioa, bosera maile gohan dola landu hor, uh, halabak. Hain zuzen, biharko militanteak ne dituzue prestatu? Nola egin propaganda, nola egin ekintzak, nola antolatu, nola ikus garritasuna erakutsi? Bai, dira parte katu oe, nartelien hainbat e, egiteko molde bizik deklinatu ditunan lujaldean eta bildu hor esperientzia horiek, uh, be, eraman dituztenen esperientzia, uh, ofen, uh, itzlariak izanen baitira, justuki, egun erokotasunan deklinatu dituzten praktikoiek deklinatu dituzten pertsonak eta partekatuko dituzte bena hastenda, dibidez, bilkura baten eraginkortasunaren konduan narztetik Uh, boz ekin zabaten, bozera mailo egorat gana edu, badira gauzazine zehatzak eta baliotuztenak edo nola pasatu taldean o, bi oren, bilkura bateko aipagaiak untxa zehaztuz eta untxa hasiz eta untxa bukatuz holako elementuak dira justuki deklinatuko zehazki ondoko haste eta hilabeteetan militantzian sartu nahi dutenek uh, onurak ikos ditzatzen eta talderan oraino eraginko jago izan dadin mm. Odan, uh, urtea uberezia izan da, badakigu, 2008 goia denena oh, hojotzapenetan egonen da, zuriteak, zure ustez, kontzientziak aldarazi hota ditu preseski eh, klima buruz? Bai, elementu bat basatu dena da, uh, argita garbi gure bizi moldean eta ekonomia nagusi den ekonomia ereduak uh, bere mugak erakutsituela. Eta gana baita, nun nahitik noiz nahi ekarri edo zein uh, puska gauza, balea uh, bere uh, premia edo uh, konduan hartu gabe, behorek erakutsitu mugak bazilera, nun nahi noiz nahi gauzak egitera, hemen ez dut gularik lehen etxeak diren elementu batzu zu, parceko, maskara edo behar diren osagarri antzat eta egiteko gaitasunik horako elementu batzu virtualak balia uh, izurite edo uh, larialdi uh, osasun larialdionek erakutsitu bat gula mugak jakinez uh, Gelditu delarik eredu ekonomiko nagusia, senditu dela kutsa duretan, senditu dela inbat parametrotan hobekuntzak izan direla, gure ingurumenan, hor lotura ez zabakrik teorikoki egin, praktikoki, plantan asigitzen den uh, eredu ekonomikorek mugak baditela eta behar dela uh, norabidez aldatu, argi ikusi da, ikusi du jendarteak. Eta ba, nola hori egunerokoan deklinatu eta makinabergiz berozen delarik be ez utzi oitura txarren hartzen. Eta hemen diren e, bide ere dugariak, izan datin helikadagaien laborantzaren arloan, izan datin etxegintza, izan datin garraioen arloan. Ebe, nola indartu eta nola denen artean, oiei eman lehen ez uh, lehen goplegutsa getara erortzeko. Hmm. Ikusi dugu Frantzia Mailan ekolozistek esekulako emaitzak eh, egin dituztela hiri handi eh, batzu hartu dituzte eta eh, bizimogimenduak defendatzen dituen proiektu batzu bereganatuak zituzten, adibidez txirindula edo bizikleta gehiago erabili, kutsadura apaldu hiri handietan, ez dakit... Eh, Zerxen ditzen duzu hori ikusterako alaketa hori badela iriaun dietan? Be, behar dela jesekitu, uh, hemen uh, haintzinean emana izan diren alternatiba horiek, uh, be, bak, bak, be beren eskala eskalagatxe dezaten, bai a, normanakoen mailan, bera etz, etzeko gisam, baina errikoetxean mailan badira egiteko molde batzu, tresna batzu, ahal batzu, eta hoiek ere behar direla itzuri, beste oitura ohitura batzutara uh, bat eta gana edu mugikortasuna, erriko etxe edo irigune mailan, be deklinatu beste lehentasun batzuekin kolektiboa izan dadin, ez da, jasangarria izan dadin, eta ez dezan uh, berotekio efektuzko gansik gehiago isur, eta hori hartzen baduzu, gero irigintzari, iriburuz ere, gogoetak egiten aldira, gero hartzen aldira, elikaduren gaila, argloan ere, sare uh, urbilak sustatza, eta horrek badakigu itentuela, hanitz onura badituela, gana edo ez duzula, garaioa nazioartekoa sustatza, Tokiko enplegoa, tokiko lurak, laborantza eta uh, lehen estentuzula eta seurtatzen duzula geroa hon bat. Hori da Euskal Herria buru jabe duzuen proiektu uh, uh, garantzitsuenetarik, uste dut, men, posible da, ala utopikoa da, uh, bizi gaitezke hemen ekoiztuak diren uh, ekoizpenekin bakarrik, kanpotik ekarri gabe? Utopia, berdin, galdera editaik zein den e, geroan segurtatuko den modeloan, nun nahitik, noiz nahi gauzak ekartzea, konduan hartu gabe planetaren mugak, konduan hartu gabe jendeek dituztean lan baldintzak, eta ordean, e, baditugu beste eredu batzu gure lur erakusten dutena, be, laborariek hemen bat ustela e, lurra dutena, B0-ekin ahren behar antago gultasuna lan zendutenak, orsagariaren zat iteko, Oida, Euskal Herria Burrojabek egiten duen gogoeta, da ikusi hemen zer diren eredu onuragarriak bai laborantzan, bai garraioen harloan hartu diren iniziatibak, e, izan datin beste harlo batzutan, eguneroko biziak udatzen dutena, eta hori proiektu horretan margaztu ikusi uh, lantzeko eta uh, gure norabideen finkatzeko erresago izan datin. Eta mm. lur alde hunek erakuz dezan, diadanik egiten duen elementuak haintzinean emanez, eta geroari buruz bestak landuz duz, posibilitara lur alde jasangarri bat, eredugarri bat, zuzen bat, eta geroari prestatzen den bat denen artean plantan emaitela. Eta hori, bar da, hasteuntan erramezala klimakampamendoan. Eh, klima kanpamenduan zer repikatuko dugu, xabier, nora egin parte hartzeko edo gero ere sare zare sozialen bidez, eh? emanen dituzuela bideoak, taile jarru hauen behit. Horduan, atz guziz, eh, parte teorikoa astele untatik ostirala arte, eh, bi edo iruoren eleko formakuntzak, hor hartzen eh, halko duzie xeretasunak eh, bizimugi.eu webgunean, bat duzie justu ki nor haridens. Eh, zertaz eta nola atseman eta izena amaiteko loturare atseman intuzue eta gio lanun bat eta igandean horregun osuan bausie programazioa uh, eta berman ere, bizi mugipuntu eun atseman intuzue zehaztasunak uh, tenoreak eta nola izena eman uh, konduan hartuz, uh, ala, hastelenetik uh, igandera batuzela uh, parada ezberdinak denak baiunan direla eta uh, gu, plaza publikoetan eginen direla eurria balitz uh, baiunako uh, mainetun gela horretan uh, Eginen niteizkai, zeita sunguziak bizi mogi puntu egun dudai gabe. Era, maska beharko da, ekarri aldiz, barnean eitema da. Bai, plano, B. Berriada, Plan, eh? plano B arentzat beharko da, baina dena uh, goxokit egin alko da, ezkezka. Ez, mirezker, Xabiak Arluset, unerat etogirik bizi mugimenduaren uh, kampamendua, aipatzerat, gautik, igalderat mirezker. Mirezker, siar.